Urte luzetako bide laguna. Et, e, e, urteetan horregon dena oso gogoan du jendeak orra ietezgeroztik eginduen lan guztia, baina Michele askoz lehenagotik hor zen gure uh, ondoan. Beste, beste horbor uh, martenen uh, kasua eman tzenean, eta bere kontrako euroa gindua martsan jari zenean, baina... Uh, egontzen ere, eta usutin porkanta dela gogoratzea, ba, euskalegiko laborantza gambararen aldeko bohokan ere bai. Zurkongi ezagutu zenuen, Michelle Tubiana, nola gogoratuko duzu? E, gizon gizon zogutza, baina bergumentoan esku zabala zuena, ba, zuena euskalegiarekiko respetu Haundia eta engaiamendu haundiko gizona. bere abokatu lanak gati, baina gehiago ba, zuen a, zituen a, giza eskubide eta niko guna goiangon daike eh, eskubidean inguruko ikustegia gatik ba, ba zuen legirune bat eta eta ulegmen bat, eh, zeu skolegian zenaren inguruan eta eta eta oktan lagundu lagundu nagian, eh? Etik. Eta erran bezala azken hamarkadan ba, gertakari garrantzitsuen partaide bere izan daioteko konferentziatik hasita. Bai, bai, bai, eta pa hundi guzti tan egonda eta niko zu gainera gisku handiak hartzeko prest ere bai haan bera eta eta eta bere egitura eta jaadaamiel izan dela ere guretzatla eh, mor eh, da male garganzitsua eta eta lagundu gaino kaituena asko eh, ba ligaren eh, Itzalari esker, ateak irekitzen, eta eta zenean, behar zentokietan zen egoten. Michel Bazen ere delegaritzako kide, eta, eta mini izteritzan hor oh, oh, zegoen. Zorot, pinko delegaritzarekin, eta benetan, uh, gogoekin uh, Euskal Herrian uh, uh, eta pabehi batean zen eta... Gure bide hortan hain ah, zinatu gaitezen bat zuen atxikimendua. Atxikimendua eta eta respetua ba, mugimendu, ah, askapen ah, mugimendu ekiko, etzen jakubinoa, jaku asko ulertzen zuen, mogero beri bilbide pritzuan alak ere, Oktara ekarri duelako, kanakiako prozesuan buruelak egontzelako, eta lagaltzen dugu benetan lagun bat, eta nik jaingo nuke egunerokoan ere bai eh, a pertsona importante bat eh, ikartena handia egiten eh, zuena egunerokoan ah eh, gogoetetan eta eta dinamiken eh, gonzapenetan